Csak egy pillanatra úgy rémlett előtte, tudja már miért nyújtotta kezét az asszonynak. Az ő meddő életében az asszony volt a munka, a kiállás és a társadalom fölé való emelkedés. Kéznyújtása nem volt tudatos, de igaz volt, mert a való élet után nyúlt, melyet Baksai Hadnagy elmulasztott megfogni. Ha nyáron hazamegy, ő is gyümölcsös csinál. Van egy hasznavehetetlen domboldaluk. Jó föld, de nehéz munkálatú. Tavasszal virágzanak a fák, ősszel piroslanak, megcsinálja. Mire hazaért már mosolygott? A kapu alatt Wolfúrék jöttek lefelé. Ilyen a rendes ember? – mondta Wolfúr. Mulat, de meg se látszik rajta. Milyen a korzó, kedves Zselér úr! Templomban voltam. Wolfúr komoly lett. A kereskedő ember megszokott mosolygása és udvariaskodásra lehult róla. Aztán pedig a vásárcsarnokban néztem szét. Szeretem azt az életet, zsibongását. Főleg pedig Hildának hoztam pár szem almát, amilyen nincs az üzletben. Viszont zásul az angol keserőjét, majd beadom a lakásba. Köszönöm. Ugye jó ital? Nekem jutott az eszembe. Ne haragudjon, Hildácska, még nem kóstoltam meg. Wolf úr csak nézett, aztán komolyan megrázta Péter kezét, mintha most találkozott volna vele először. Péter pedig elfoglalta helyét az ablaknál. Néha felvetette fejét, ha a kéménseprő mászkát a szomszéd ház deszkáján, vagy galambok buktak hajlongva a csatornán. Ilyenkor hazagondolt pataki mester úr galambjaira, a rétre, hol olvad már a jég a tocsugókon, és Magdára, kinek olyan szürke volt a szeme, mint most az ég. Laci lassan alkalmazkodott hozzá. Olyan lettél, mint egy kapucinus barát, de azt hiszem igazad van. A szabad idejük volt, bementek a boltba. Laci kötelezettség nélkül, de lelkesen kurizált Hildának, Péter pedig Wolf bácsival diskurált az árakról és az üzletről. Wolf úr közben már Wolf bácsi lett. Kár, hogy nem búzával foglalkozik Wolf bácsi. Lenne egy kis búzán eladó, de nem tudjuk, nem kellene el még tartani. Wolf bácsi szónélkül a telefonhoz lépett. – Halló, Palkovics úr! – Szervusz kamerád! – Egy kis felvilágosítás kérek tőled. – Igen, van egy kis búzám. – Nem, nem sok, pár vagom. – Egy adósom rám vidéken. – Tartsam, vagy eladjam? – Jó, köszönöm. – Szervusz! – Azonnal eladni. Pár nap alatt nagy zuhanás. Péter táviratozott haza, hogy ha búza még megvan, adják el. A táviratot persze mindenki megtudta a faluban, és másnap a bartali kocsik elindultak a városba az összes felesleges Gabonával. Negyed nap pedig egyharmadával esett a búza ára. Köszönik az emberek, hogy táviratoztál, írta a apja. Ha jól összeszámítom, húsz hold ára pénz megmaradt a faluban. Mit tudsz a kukoricáról? Péter ismét Wolf bácsit vette elő. A kukoricát is el lehet adni. Ára feljebb nem megy, mert a kormány román kukoricát hoz be mondta Palkovics úr, és Péter levelét harmadnap már mindenki tudta a faluban. Egy hét múlva pedig megírták az újságok, hogy a kormány beengedte a román kukoricát. Zselér Gábor csendes megelégedéssel tette munkáját. Csak akkor nézett fel, ha valaki megállt a kapu előtt. Nem írt a gyerek semmit, Gábor? Nem is kérdeztem tőle semmit. Hát, ha írnál neki, Gábor, szívesen megfizetnénk. Nem kell a fizetség, csak bélyeget hoz, meg papírost, András. Miről lenne szó? Van egy kis fölös pénzem. Ha tavaszon jó ára lenne a marhának, érdemes lenne pár tinócskát venni. Magóért adják most. Takarmányom meg van elég. Wolf a marha kereskedők között is volt ismerőse. Általában Wolf bácsi sok embert ismert, akik valamikor együtt indultak el vele abból a Dunántúli kis faluból inaskodni, ahol sok volt az ember, és kevés a föld. A többiek is németek voltak? Volt bácsi kezébe megállt a kanál, mert éppen liptói túrok egy gyereknek. Német a maga öreg apja, kedves Péter. De német nevű egyedül én voltam, ám bár az őseim azok lehettek. Akit most felhívok, például Csomának hívják, ami azt hiszem elég jó magyar név. Itt a kadló, hallgassa, mit mond az én csomabarátom. Nagy üzlet, Wolf testvér, nagy üzlet, bár én tudnék ezret beállítani. Aztja, és Németország nagyon szilárd lesz a tavasszal. A következő nagyvásáron a bartali emberek mint tinókat vettek. Volt olyan, aki pénzt is vett fel rá. Zselér Gábor intette a túlságos bizakodókat. A gyerekse isten, ha tud is egyet mást, aztán ne okoljátok. Ne félj te a fiadat, Gábor! Amit az megír, arra mérgetvehetsz. Péter nem is tudta, apja mennyit szurkolt ebben az időben a marha áráért. De nem történt semmi baj. A tavaszi vásárokon dupla pénzt kerestek a bartaliakat inókon. Híre ment már a környéken is, hogy a bartaliaknak van valakiük a minisztériumban. Minden tudnak. Láma búzával is, meg a marhával is. Az öreg Kósalajos csak mosolygott, amikor a szomszédfalusiak faggatták. Itt, amit tanácsadunk, és a fejére mutatott. Nem csak azért van az ember feje, hogy a kalaposoknak dolga legyen. Hazaferé együtt ment Péter apjával. Lemárultam el a gyereket. Ne félj, Gábor, a fenébe. Elég baj a velünk is. Péter pedig ült az ablakban, és tanult. A sűrűbb levélváltás közelebb hozta faluját, de valójában nem tudta még, hogy milyen nagy dolog, amit tett. Nem gondolt arra se, hogy mi lett volna, ha a jóslatok nem válnak be. Ő csak apjának akart kedvére tenni. Wolf bácsi megmondta és úr és testvér véleményét, ő pedig megírta. Semmi köze egyébként nem volt a dologhoz. Laci elszaladt még néha majjáékhoz, de Péter oda magát az ablakhoz, és magához húzta Lacit is a tanulásba. A vizsgákom könnyen mentek át, és készülöttek már hazafelé, amikor baksaival találkoztak össze az utcán. Mutassátok az indexeteket! Komolyan megnézte a könyveskéket. Jól van, gyerekek. Én már csak állok, de ti mentek. Mm. Tulajdonképpen annyi, mintha én is haladnék. Isztok egy pohársört? Kis két pohár árpa nektárt az én két szerelmes fiamnak és Hadnagy úrnak Kriglivel könyörgöm, a legnagyobbal, és három harmatos zónát. A koponyában kevesen voltak, maksai nemigen szólt. Vidám hallgatással itt a sörét. Jól van, gyerekek, most már akár nyugalomba is mehetnék. Ti már elvégzitek az én részem is. Jó napon van, gyerekek, és meleg nagy szemei megsimogatta őket. Péter már az utazás előtt egy héttel összerakta holmiát. Valami lázas mehetnék nyargalt benne. Kemény volt az aszfalt, és a vásárcsarnokban a friss zöldség kertjüket jutatta eszébe, hol a méhek döngnek ilyenkor, és a fekete föld puha, meleg, mint a friss kenyér. Mert azóta sokszor járt a csarnokban. Megismerte a gömbölyű Kilitiné urát is, aki eleinte darabos volt, és nem értette meg Péter érdeklődését, de amikor megtudta Péter tervét a gyümölcsössel, egyszerre letette a fehér kötént. Karon fogta Pétert, és behúzta a sarki vendéglőbe. – Meg mekkora az a föld? – Négy hold. – Jó föld, agyag, csak kicsit meredek. – Agyag? – Ugye azt mondta agyag? – Hát ide hallgasson, zselér úr. És Péter két óra múlva szédültem ballagot hazafelé. A sarokról kiliti Gáspár utána szólt még. – Alma! Érti? Csak Alma! A balackhoz hozzá ne nyúljon. Semmi barack, egy szemse. se. Másnap Laci mérgerődött. Fene egye meg az ilyen hajnali utazást. Ebédre már otthon leszünk. Nem szeretek este érkezni. Bánom is én, de ez már igazán romlott guztus. Amikor azonban a vonat kiszaladt a városból, nagyot lélegzettek. Úgy érezték, mintha a kormos mozdony is vidámabban fitögetne, mert csipolása szinte ujjongva szállt szét a mezők felett. A bartali állomás előtt is kivirágzott a muskátli, a nagy réten pedig mégy dübörgéssel iramlott meg a ménes. Eddig csak tavasz volt, de most már keményen, érlelően tűzött a nap, és a levegőben meleg szárnyával lassan úszott a nyár. Tisztatóik fürdött a ragyogásban. A kis park bokrai virágzottak, a piros szőnyeg megújhodva szaladt a folyóson, és Péter arra gondolt, hogy a kopottságot csak a nagy fényben és a sötétségben nem veszi észre az ember de ez a gondolat csak egy pillanat volt. A régi, meleg jó érzések megmaradtak egész nyáron. Péter most bátrabban ölelte meg szüleit. Apja borostás arcát jobbról balról megcsókolta, és elmaradt mögött a régi önvád. Igen, költi szülei pénzét, de vissza is fizeti. Még aznap elmondta apjának a gyümölcsös tervét. Ne bajlódta a föld el, fiam, nem lesz neked arra szükséged, amíg mi élünk, meg lesz, aztán eladod. Péter majdnem felugrott. Erre sose gondolt, hogy a rét, meg a patak, meg a domboldal, a szőlő, az öreg a másé legyen. Erről ne is beszéljen, édesapám. A földet én soha el nem adnám, a gyümölcsös pedig megcsináljuk. Zselér Gábor szemében fellobbant valami, és összeakaszkodott a fiáéval. Álla megfeszült, és kissé hajolt. Megcsináljuk? Péter tudta, hogy keményebben szólt, mint kellett volna, mert felkavarta a föld elvesztésének gondolata. Nyelt egyet. Ha édesapám is úgy akarja. Zselér Gábor megsimogatta homlokát, és amikor kezét újra térdére tette, már mosolygott is. Miért akarnék én mást, mint te? Péter úszott a nyárban, Tervei szétfolytak és csillogtak, mint a tavaszi vizek. Sokat volt tisztartóéknál. Talán többet az irodában, mint Lacival, mert az öreg ugival úgy elbeszélgettek, hogy rájuk kondult a déli harangszó. Ilyenkor megbeszélték a világ folyását. Politizáltak, szétszették trianont, a nemzetiségi kérdést, a földkérdését, és rendesen azzal váltak el, hogy bizony sok hiba van, de azért az ország emelkedik, ezt nem lehet letagadni. Péter csodálkozott, hogy az emberek úton útfélen megfogják. Köszönik az értesítést és hogy ezután se feledkezzék meg róluk. Ha azt mondanád, hogy holnap háború lesz, reggel már a fél falu vinni a kis kuffert az állomásra. De hát mit tettem én, fordult apjához. Pénzt adtál, fiam. Kinek ennyit, kinek annyit, hogy az egész adóját kifizette. Ritka ember vagy te. Más vinni szokta a pénzt, ha több esze volt, mint nekünk. Péter csak most értette meg, hogy miért nem tudott senkinek előre köszönni a faluban. Eddig azt hitte, tisztatóik hatalma úszik mögötte, de most tudta, hogy ez már neki szól. Nem csak tudta, de érezte is. Az arcok mosolygósan fordultak utána, és az öreg bíró felkelt a padról, amikor vasárnap délután tisztatóikhoz arra ment. Zsebre a pipáját, ennek híre ment az egész faluban, és nagy tenyerét Péter elé tartotta. A község nevében is, meg a magam nevében is, öcsém uram. Olyan keze volt az öregnek, mint a nehéz vas. Ne urazzon engem, Lajos bácsi! Ami jár, az jár, de mondanék valamit. Tessék, Lajos bácsi! Félfüle hallom, hogy már a palánkiak a is gyűnének egy kis okosságért. Nagy híre van ám az ilyennek, nem tudok én semmit, Lajos bácsi. Hát, azért is mondom, öcsém uram, nem tud semmit palánknak. Aki egyszer Bartali, az Bartali. Aki egyszer a községi, az a községé. Nem igaz? Nem szólok én másnak, Lajos bácsi. Az öreg bíró visszament a padhoz, hol egy-két meg a kisbíró hallgatózott. Elővette pippáját, és miután komolyan rágyújtott, azt mondta, nem lesz eső, egy hét is se. A palánkiak meg elmehetnek, ahol a part szakad. Ez már el van rendezve. Azt mondta? Úr, ez a gyerek, végighosszat, finom ember. Ilyen is csak Bartalról kerül ki. Most aztán kellene a palánkiaknak ezt-e, és bütykös ujjaival fügét mutatott a levegőben. Péter ekkor már ugi sétált a kertben. Most megint ez a fölfordulás. Hallottad, Péter? képviselőválasztás választás lesz a legnagyobb dolog időben. Pétert nem zavarta a képviselő választás. Kélte a dombot, és kicövekkelt az almafák helyét. Mellette kékes szabó lőrinc forgatta a szénát feleségével, és Péter hallotta, hogy az asszony küldi valamiért. Ne telje kend! Az ilyen tanult ember mindent tud. Végre kékes szabó lőrinc rászánta magát, és odalépett Péterhez. Piszkál ez az asszony, hogy kérjen meg, lesz-e holnap eső. Mert akkor inkább bevinném ma, ha nem is olyan igazi. Együgyű emberek voltak szabó lőrincék, amilyen több nem is akarta a faluban. Péter nevetett, de bosszankodott is. Először azt akarta mondani, hogy nem időjós ő, de aztán más gondolt. Felnézett az égre, szimatolt egy kicsit a levegőben. Lőrinc bácsi úgy mozogjon azzal a színával, hogy este felé itt már viszi a víz a szénát, és ménkü ménkütér. Laci, aki segített Péternek a mérésekben, elfordult, aztán pedig lehasalt a fűben, úgy nevetett. Péter, ezt mégsem lenne szabad. Nem bánom, megugratom az öreg lőrincet, legalább nem jönnek hozzám ilyen ostavaságokkal. Amikor odaréztek az öreg lőrinc úgy hányt a szény át, mintha dróton rángatták volna. Délután ötkor pedig megdörrent az ég alja, feltöremkedett egy szennyes nagy felhő, a villámok hörgő-gurgulázással szántottak a felhő hátán. Egy aztán levágott a nyálfasorba, amitől megrendült a föld, és a felhőkből zuhogva szakadt ki az eső. Kékes szabó lőrinc vidáman nézett ki az esőbe. Paci elhatározta, hogy Péterrel sor egyet vétett, csak Péter felejtette el az egészet, pedig nézte ő is a villámok játékát. Nem félsz, Magda? Mitől félnék, Péter, ha te itt vagy? A képviselő választás szere azonban mindjobban mozgatta a falusi akácokat. Esti munkából hazafelé erről beszélgettek az emberek. Jobbkor is csinálhatták volna, ki a fene ér rá ilyenkor parádézni. Úgy beszéltek róla, mint valami népünnepéről, amit csak olyankor kellene tartani, amikor ráír az ember. Péter nem törődött sokat a politikával, bartal keveset nyom alatban. Mégis meglepődött, amikor egy autó állt meg a ház előtt. Péter egyedül volt. Igen, zselér Péter joghallgató. Szervusz, Szilvási, a kerület képviselőjelöltje. Ha megengedett, bejönnék. És már be is lépett a konyhába. Milyen kedves itt. Igazán megfogja az embert. A szobában is otthonosan nézett körül. Tessék leülni. Csak egy pillanatra. Szükségét láttam, hogy nálatok is tisztelegek. Nem arról van szó, hogy támogattok-e, azt úgy is tudom. A föld népe velem van. Csupán meg akartak ismerni, mint befolyásos embert, aki hivatva van majd örökünkbe lépni. A kormány lejárta magát, ezt tudod. Most a mi időnkön. De ha mégis kellemetlenkednének, kérlek az embereket helyes útra terelni. Neked egy szabadba kerül. Nem politizálok. Természetes, ez nem politika, ez az életünk. Szóval számíthatok rád? Mondom, hogy nem politizálok. De az emberek hozzád jönnek tanácsért. Még nem jött senki. Nem foglalkoztam a dologgal, és amíg nem végeztem, nem is akarok. Csodálkozom. Csak nem azt akarod mondani, hogy ellenem vagy, aki értetek, harcolok. Nem. Más dolgom van. Nem korteskedem. Ez is álláspont. Húzta el a száját, Szilvási. Kellemetlen, de ez is elég nekem. Ígéretedet bírom, hogy ellenem nem dolgozol. Köszönöm. Annyi, mintha szabad adtad volna. Szervusz. Add át üdvözletem kedves szüleidnek. Az autó után rengeteg por felhőzött a levegőben, és Péternek olyan érzése volt, mint amikor Tamás bácsi boldogította a népet. A nép nem ismerte Tamás bácsit, és Tamás bácsi nem ismerte a népet. Pár nap múlva, amikor hazament, újra egy autó állt a ház előtt. Apja, anyja hosszú arccal ültek egy idegen úrral a szobában. Így van ez zselér, barátom. Á, a fiatal zselér, jó, hogy jön. Talán el lehet még simítani a dolgot. Jó napot. féle dolgot? Fiatal vagy te még Péterké, minek avatkozol az urak dolgába? Miről van szó? Talán még be is csuknak, fiam, ha a kormányjal szembe szálsz. Péterben lassan meghúzódtak az idegek. Anya együgyű siránkozása azelőtt az ember előtt felingerelte. Az anyai szót meg kell fogadni, fiatal barátom, úgy bizony. Édesapám, megmondanám, mit akarnak? Ez az úr azt mondja, hogy te annak a szilvásinak megígértél 500 szavazatot. Ez nem igaz. Ohóó, oh, ezt könnyű mondani itt szem közt. Tessék velem jönni az emberek, az iskolában vannak és ott megismételni. Nem megyek. No, lássák, nem megyek, mert én nem korteskedem senkinek. Hát ez a maga dolga, fiam. Ha azután nem lesz meg az út, meg az iskola, meg az államsegély és égéjenek az adók, akkor magára vessen, fiatal barátom, mert mindenki tudni fogja, hogy maga piszkálta fel a népet. Péter szemei veszedelmesen mélyek lettek. Már nem látta sem anyját, sem apját, csak ezt a piszkos csapdát, amiben neki most bele kellett volna ugrani. Utálta ezt az embert, mert szüleit valószínű nagyon rémítette. Nyelve lassan fordult meg, mintha kánsában járna. Nem piszkáltam fel senkit. Jó, jó, hagyjon beszélni. De ha ezt még valakinek elmondja, akkor a kormány egy szavazatot sem kap Bartolon, mint ahogy az Isten az égben van. Tudomásul vettem. Várjon. Vegye azt is tudomásul. Utána megírom az összes illetékeseknek, hogy ennek oka egyedül az, hogy egy olyan tapintatlan, ügyetlen embert küldtek ide, akinek a legegyszerűbb kortes fogásokról sincs fogalma. A kormány ellen ingerelt a népet. Kérem. Várjon. És levelem a község minden szavazójával aláíratom. Megfordult, és úgy bevágta az ajtót, hogy a kilincs a kezében maradt. Aznap csak vacsorára ment haza. Csöndben ettek. Apja derűsen bögdöste a tésztát. Jó, véd leszel, Péter. Ez a nyavajás még a kezit is összetette, amíg megígértem, hogy nem írod meg azt a levelet. Ott egy a fene, most már nem érgelődj. Máskor, meg ha bevágod az ajtót, ereszd el a kirincset, a ponciusát. Most vehetek új zárat. A választás aratás után volt. Előtte pár nappal Ugi tisztatóéknál nagy uzsonára készülődtek, Péter vette a kalapját. Maradj, Péter, mondta Ugi tisztató. Jogász a képviselő is. Azt mondják, derék ember. Péter maradt, de feszültség íjazódott benne, mely lassan enyhült csak, amikor már elhelyezkedett az asztalnál. Politikáról eddig szó sem volt, később sem valami nagy szónoklat keretében. A képviselő szürkeruhás, ruhás dongájú pápa szemes ember. Keveset mutató. Arcát csak akkor futott el valami sovány pirosság, amikor beszélni kezdett. Olyan elesettek, olyan árvák, szegények vagyunk, hogy nem engedhetjük meg magunknak a széthúzás fényűzését. Sokat nem ígérhetek, mert aki sokat igér, az nincs tisztában a helyzettel. Nem hivatkozom pártokra, se osztályokra. Én mindenkinek egyformán akarom az érdekeit képviselni. Nem vagyok sem szocialista, sem kisgazda. Egyszerűen magyar vagyok. A kormányt azért támogatom, mert bízom benne. Széles erőket fogott össze a nemzeti érdekében. Hiszem, hogy erős, hogy jó úton járok, és ezért kérem az urakat, hogy támogassanak. Isten éltesse a házgazdát és adjon a községnek fölvirágzást. Utána semmi zajos éljen. A poharak összekocsantak, és a társaság hamarosan felkerekedett. A kocsiknál Péter megismerte azt az embert, aki megijesztette szüleit. Most a kocsik mellett serénykedett, és szolgálatkészen segítette fel a főbíró kabátját. Hazafelé az öreg bíróval mentek. Mit szól hozzá, öcsém uram? Ha uraz, Lajos bácsi, semmit. De hát mégis. Lajos bácsi, látta a vonatokat az előtt három évvel? Látta a telefonpóznákat, az utakat, a katonákat, a kórházat, a postát, a kaszárnyát? Látta. Rendet csinált a kormány, vagy nem csinált rendet? Az igazság az, hogy csinált valamit. Lajos bácsi, ha magának a háza leégne, marháját elhajtanák. Földjét elszántanák, pénzét elvennék, talpra tudna-e állni a holnapra? Talán sohase, de a szót megértettem. Igaz beszéd volt ez. Igaz volt a búzánál, a tinóknál is. A többi az én gondom. Hát, Istennek ajánlom. És nagy bottyával elkapogott az alszeg felé. Így aztán, Szilvási jelölt három szavazatot kapott Bartalom. Egyet Cserpétertől, egyet az öreg Comppótól, akinek a fia még börtönben volt, és egyet a falu végig Gelencsértől, aki fene tudja, honnét szakadt ide, de azt mondta, hogy neki minden rettyer útjája mindig Kossuth párti volt. Ő az Istennek se szavaz a kormányra. A nagy járás kell és aztán megszűnt. Az ászlókat elrakták a községházán, az emberek elszélettek a mezőkön, hol keresztekben hallgatózott már a jövő évi kenyér. A cséplő aztán rágni kezdte a szalmát, és száraz port fújt a kertekre, hol szürke volt már a föld, mintha a tavaszi fekete nedvességet mind elszívta volna húsos kukorica, a szőrös Tök, és a sok gaz, mely hányt minden kapának. Cséplünk, Laci! Kicsit egymásra néztek, és a közös emlékek fellobbantak előttük. Olyan volt nekik a cséplés, mint egy kis domb az idők járásában, honnét vissza lehetett nézni az elmúlt évekbe. Felsibongott a búcsú is. Laci búcsú fiát küldött Majának. Megvette a legnagyobb bábszívet, és Péteréknél csomagolták be. És Erzsi kérdezte később elgondolkozva. Nem láttam. Fia született. Laci szórakozottan lóbálta a csomagot. Fene tudja. Kedves ez a maja, szeret is, de sose tudok rá úgy gondolni, mint Erzsire, ha százszor fia született is. Mire visszamentek a városba, már későre járt az ősz. Wolf bácsi nagy örömmel fogadta őket. gizinéni ünnepi vacsorát adott, Laci pedig taxival rohant Budára, alig hogy a száját megtörölte. Péter nehezen aludt el. Most megint gyökértelennek érezte magát. Nem kötötte a városhoz semmi. Pedig szeretettel fogadták mindenütt. Többet ennél nem várhatott, mégis úgy érezte, túl sok körülötte a kő, az aszfalt, és az ember. Magdára gondolt, akitől nehezen szakadt el. A szőlői kiszúg babonás hivogatással vette körül, még gondolatban is, és az járt az eszébe, mi lenne, ha Magdát elvenné feleségül. Nem először gondolt erre, most is elvetette magától, mint lehetetlenséget, de megmaradt benne, mint valami melegség, ami sok nagy lángolás hamuja alatt virasztott. Fenecsendes vagy, Péter. Ha azt hogy hagytál talán oda haza? Kérdezte egyszer Baksai a koponyában. Eltaláltad. Baksai nem lepődött meg, mint ahogy nem lepődött meg már semmi a világon. Mostanában civilben járt, és Péter sajnálkozva látta, hogy rohamosan öregszik.